Əl-Əhzab surəsi, 73 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx, kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə. Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Rəbbindən sənə vəh olunana tabi ol. Allah şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Allaha təvəkkül et, Allahın vəkil olması kifayət edər. Allah bir adamın sinəsində iki ürək yaratmamışdır. Allah nə zihar etdiyiniz zövcələrinizi sizə doğma ana, nə də oğulluğa götürdüklərinizi sizə doğma oğul etmişdir. Bunlar sizin dediyiniz boş sözlərdir. Allah doğru deyir və doğru yola gətirir. Onları öz atalarının adları ilə çağırın. Bu, Allah yanında daha düzgündür. Atalarının kim olduğunu bilməsəniz, Onlar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır. Etdiyiniz səhvlərə görə sizə günah yoxdur. Lakin qəstən etdiyiniz işlərdən ötürü günah vardır. Allah bağışlayandır, rəhmidəndir. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındır. Onun övrətləri möminlərin analarıdır. Qohumlar bir-birinə vərəsi olmaq baxımından, Allahın kitabında möminlərdən və mühacirlərdən daha yaxındılar. Amma dostlarınıza vəsiyyətlə bir yaxşılıq edə bilərsiniz. Bu, kitabda yazılmışdır. Xatırla ki, biz bir zaman peyğəmbərlərdən əhd almışdıq. Sənlən də, Nuhdan da, İbrahimlən də, Musadan da, Məryəmoğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq ki, Allah bununla çoxdur. Doğru danışanlardan doğruluqlarını xəbər alsın və kafirlərdən ötürü şiddətli bir əzab hazırlasın. Ey iman gətirənlər! Ordular sizin üstünüzə gəldiyi zaman, Allahın sizə olan neymətini yada salın. O vaxt biz onların üstünə külək və sizin görmədiyiniz qoşun göndərmişdik. Allah o zaman sizin nə etdiyinizi görürdü. O zaman onlar üstünüzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən, vadinin üst və alt tərəfindən, Hücum etmiş Və gözünüz hədəqəsindən çıxıb Ürəyiniz ağzınıza gəlmişdi Allah barəsində də Müxtəlif fikirlərə düşmüşdünüz Məhz onda Möminlər imtihana çəkilmiş Və möhkəm sarsılmışdılar O zaman münafiqlər Və qəlblərində mərəz, şəkk olanlar Allah və onun Peyğəmbəri bizə yalan vəəd etmişdir Deyirdilər O zaman onlardan bir tayfa Ey yəsrib, mədine əhli Sizin üçün duracaq bir yer yoxdur. Qayıdın demişdi. Başqa bir dəstə isə evlərimiz açıqdır, kimsəsizdir deyə peyğəmbərdən izin istəyirdi. Həqiqətdə evləri kimsəsiz deyildi. Onlar ancaq qaçmaq istəyirdilər. Əgər Mədinənin hər tərəfindən üstlərinə yuyurulub onlardan fitnə törətmək istənilsəydi, sözsüz ki dərhal onu edər və bunda azıcık da olsa yubanmazdılar. Halbuki, bundan əvvəl bir daha üst çevirib qaçmayacaqları barədə Allaha söz vermişdilər. Allaha verilən əhd barəsində mütləq sorğu sual olunacaqdır. ''Ya Peyğəmbər, deyək, əgər ölməkdən yaxud öldürülməkdən qaçarsınızsa, qaçmaq sizə heç bir fayda verməz. Qaçsanız belə, dünyada ancaq az bir müddət dolanıb keçinərsiniz.'' De, eğer Allah size bir pislik yahut bir yahşlıq diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mane ola bilər? Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mädədcər tapa bilərlər. Şübhəsiz ki, Allah içərinizdən cihada getməyinizə mane olanları da, qardaşlarına bizə tərəf gəlin deyənləri də tanıyır. Döüşə onların ancaq azı gələr. Geldikdə də təsissilik göstərir, köməklərini sizdən əsir giyərlər. Onlara qorxu üzverdikdə, can üstü olan adam kimi, gözləri dolana-dolana sənə baxdıqlarını görərsən. Qorxu canlarından çıxınca, qənimətdə xəsislik edib, acı dilləri ilə sizi sancallar. Onlar iman gətirməmişlər. Buna görə də Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır. Bu, Allah üçün asandır. Münafiqlər düşmən dəstələrinin çıxıb-ketmədiklərini zənn edirlər. O dəstələrin bir də qayıdıb gələcəyi təqdirdə. Onlar çöldə bədəvilər arasında olmaq istərdilər ki, gəlib gedəndən sizə dair təbərləri soruşub öyrənsinlər. Əgər aranızda olsaydılar, çox az döyüşərdilər. Həqiqətən Allahın rəsulu Allaha qiyamət gününə ümid bəs və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir. Möminlər müttəfiqlərin ordu hissələrini gördükdə dedilər, bu Allahın və Peyğəmbərinin bizə olan bədidir. Allah və Peyğəmbəri düz buyurmuşlar. Bu vəziyyət onların yalnız Allaha imanını və itayətini artırdı. Möminlər içərisində elələri də vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi bu yolda şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar verdikləri sözü əsla dəyişməzlər ki, Allah bununla doğruları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın münafiqlərə də istəsə əzaf versin, yaxud onların tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Allah kafirləri qəzəhli olduqları halda geri oturtdu. Onlar heç bir xeyr əldə edə bilmədilər. Döyüşdə zəfər çalmağa, Allah möminlərə kifayət etdi, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir. Allah kitab əhlindən onlara, kafirlərə kömək edənlərin ürəklərinə qorxu salıb, onları öz qalalarından indirdi. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir alırdınız. Allah sizi onların yerlərinə, yurtlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şəyə qadirdir. Ya Peyğəmbər, zövcələrinə belədir, əgər siz dünya həyatını və onun dəbdəbəsini istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və gözəl bir tərzdə boşayım, yox əgər Allahı, onun rəsulunu və ahirət yurdunu istəyirsinizsə, bilin ki, Allah içərinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Siz, ey Peyğəmbərin zövcələri, sizdən hansı biriniz açıq-aşkar bir çilkin iş görsə, onun əzabı iki qat olar. Bu, Allah üçün asandır. Sizdən hər kim Allaha və Rəsuluna itayət edib yaxşı işlər görsə, onun mükafatını iki qat verərik. Biz onun üçün cənnətdə tükənməz ruzi hazırlamışıd. Siz, ey Peyğəmbərin zövcələri, Allahdan qorxacağınız təqdirdə, siz qadınların heç biri kimi deyilsiniz. Buna görə də, Yad kişilərlə yumuşaq, əzilə-əzilə danışmayın, yoxsa qəlbində mələz olan tamaha düşər. Gözəl danışın, evlərinizdə qərar tutun, ilkin cahiliyyat dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın, namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itayət edin. Ey əhl beyt, Allah sizdən günahı yox etmək və sizi tərtəmiz etmək istər. Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini və hikməti xatırlayın. Allah lütfkardır, bəndələrinin bütün əməllərindən xəbərdardır. Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müthi kişilər və müthi qadınlar, doğru danışan kişilər və doğru danışan qadınlar, səvirli kişilər və səvirli qadınlar, tevazukar kişilər və tevazukar qadınlar, sədəqə verən oruç tutan kişilər və sədəqə verən oruç tutan qadınlar, Ayıb yerlərini qoruyub saxlayan kişilər və ayıb yerlərini qoruyub saxlayan qadınlar və Allahı çox zikir edən kişilər və çox zikir edən qadınlar üçün ahirətdə məxvirət və böyük bir mükafat hazırlamışdır. Allah və Peyğəmbəri bir işi hökum etdiyi zaman heç bir mömin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək yaraşmaz. Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şübhəsiz ki, açıq aydın azmışdır. Ya Peyğəmbər, xatırla ki, bir zaman Allahın neymət verdiyi və sənin özünün neymət verdiyin şəxsə zövcəni saxla, Allahdan qorq deyir. Allahın aşkar etdiyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və adamlardan qorxurdun. Halbuki əslində sənin qorxmalı olduğuna ən çox layiq Allahdır. Zeyd zövcəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə, səni onunla evləndirdik ki, Oğulluqları, övrətlərini boşadıqları zaman, onlarla evlənməkdə möminlərə heç bir çətinliyi olmasın. Allahın hökmü mütləq yerinə yetər. Allahın Peyğəmbərə halal buyurduğu bir şeydə, ona heç bir günah yoxdur. Daha öncə gəlib getmiş Peyğəmbərlər barəsində də, Allahın qayda qanunu belədir. Allahın əmri əzəli hökmdür. O, mütləq yerinə yetməlidir. O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini təbliq edər, ondan çəkinər və Allahdan başqa, Heç kəsdən qorxmazlar. Allah özü haqq hesab çəkməyə kifayətdir. Muhəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Lakin o, Allahın rəsullu və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikir edin. Onu səhər axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin. Sizi zülmətdən nura çıxartmaq üçün mələkləri ilə birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən o Allah möminlərə rəhmidəndir. Ona qovuşacaqları gün, Allahın onlara verəcəyi xeyr dua salamdır. Allah onlar üçün çox qiymətli mükafat hazırlamışdır. Ya Peyğəmbər, həqiqətən biz səni bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan kimi göndərdik. Allahın izni ilə ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq göndərdik. Möminlərə Allah tərəfindən böyük bir mükafat bəxş ediləcəyi ilə müjdə verir. Kafirlərə və münafiqlərə itayət etmə! Onların əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə! Allaha bel bağla! Allahın sənə vəkil olması kifayət edər! Ey iman gətirənlər! Əgər mömin qadınlarla evlənib, onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur. Belə olduqda, onlara bir şey verib, gözəl tərzdə sərbəst buraxın. Ya Peyğəmbər! Məhirlərini verdiyin zövcələrini, Allahın sənə qənimət olaraq verdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, xalalarının qızlarını və bir də Peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mömin qadını digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsus olmaq üzrə sənin üçün halal etdik. Onların zövcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nə hökum etdiyimizi əlbəttə bilirik. Sənə bir kətinlik olmasın deyə bu buyurduqlarımızı sənə halal etdik. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Onlardan istədiyini təxirə salar, istədiyini də öz yanına ala bilərsən. Ayırdığın övrətlərindən də istədiyini öz yanına qaytarmaqdan sənə heç bir günah gəlməz. Onların gözlərinin aydın olması kədərlənməmələri və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün ən münasib olanı budur. Allah qəlblərinizdə olanları bilir. Allah hər şey biləndir, həlimdir. Bundan sonra sənə başqa qadınlar halal olmaz. Bunları, gözəllikləri xoşuna gəlsə də, başqa qadınlarla dəyişmək olmaz. Sahib olduğunuz cariyyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə icazə verilmədən girib, onun bişməsini gözləməyin. Lakin dəvət olunduqda gedin və yeməyinizi yedikdən sonra söhbətə qapılmayıb dağılın. Bu, Peyğəmbərə əziyyət verir. Amma o, bunu sizə deməkdən utanırdı. Lakin Allah doğru sözdən çəkinməz. Peyğəmbərin zövcələrindən bir şey soruşduqda, pərdə arxasından soruşun. Bu həm sizin həm də onların ürəklərinə daha çox təmizlik bəxş edər. Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək, özündən sonra onun zövcələri ilə evlənmək əsla yaraşmaz. Həqiqətən bu, Allah yanında böyük günahdır. Əgər bir şeyi açıq bildirsəniz, yaxud onu gizli saxlasanız, fərqi yoxdur. Allah hər şeyi biləndir. Onlara, Peyğəmbərin övrətlərinə, ataları, oğulları, qardaşları, qardaşlarının oğulları, Bacılarının oğulları, öz müsəlman qadınları, sahib olduqları kölə və cariyələr barədə heç bir günah yoxdur. Siz, ey qadınlar, Allahdan qorxun, şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahittir. Həqiqətən Allah və onun mərəkləri peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər, siz də ona salavat göndərib layiqincə salamlayın. Allahı və onun peyğəmbərini incidənlərə Allah dünyada və axirətdə lənət eləmiş və onlar üçün həqarətli bir əzab hazırlamışdır. Mömin kişiləri və qadınları etmədikləri bir işdən ötürü incidənlər şübhəsiz ki, öz üzərlərinə böhtan və açıq aydın bir günah götürmüşlər.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 Səni onların üstünə qaldırarıq. Sonra onlar səninlə ancaq az bir müddət orada qonşu ola bilərlər. Onlar məlunlar kimi, harada ələ keçsələr, mütləq tutulub öldürülərlər. Allahın öncə gəlib getmişlər haqqında qayda qanunu belədir. Sən Allahın qoyduğu qayda qanunda əslə dəyişiklik görməzsən. Cəmal səndən qiyamətin nə vaxt qopacağı barədə soruşar. De, onu ancaq Allah bilər. Nə bilirsən, bəlkə də o saat yaxındır. Şübhəsiz ki, Allah kafirlərə lənət eləmiş və onlar üçün yanar od hazırlamışdır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Özlərinə nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa biləcəklər. Üzləri odda o tərəf bu tərəfə çevrildiyi gün onlar kaş Allaha mütih olaydıq. Peyğəmbərə itayət edeydik, deyəcəklər. Onlar deyəcəklər, ey Rəbbimiz! Biz ağalarımıza, böyüklərimizə itayət etdik. Onlarsa bizi haq yoldana azdırdılar. Ey Rəbbimiz, onlara iki qat əzab ver, onları böyük bir lənətə düçar elə. Ey iman gətirənlər, Musaya əziyyət verən kəslər kimi olmayın. Allah Musanı onların dediklərindən təmizə çıxartdı. O, Allah yanında çox xörmətli idi. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. Əgər belə etsəniz, Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itayət etsə, böyük bir saadətə nail olar. Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar ona yüklənməkdən qorxub çəkindilər, ona insan yükləndi. Həqiqətən o çox zalım çox cahildir. Allah münafiq kişiləri və qadınları, müşrik kişiləri və qadınları əzaba uğratsın.